Koniak guri, guri nagusi zen, denbora erdian hamalao Cognac hiru gira basten zutena. Bigarren denbora aldian de dugu eta hobeki areginen finitu baino minutat lehenago irabazten ginuen ogoi hamalau eta koniakek sartu dauku entxegu bat kalitu gituenak. Desiluzio haundia da behar ginoen irabazi, ondorioz hilalabizi egoerangira eta gelditzen dira zazpi partida eta dena den egin e beharko dugu egina hala ponduen etxea tekartzeko cego pu essayer de me